Zenbakiek, diote adibidez, Euskal Herrian emazten euneko berrogeita seiak egiten duela lan, hauetatik euneko irurogeita amaseiak aldiz partzialki. alki. Kategoria sozioprofesionalen sailkapena desberdina da Ipar eta Ego Euskal Herrian, iparraldean aldean emazten presentzia biziki metatua da zerbitzuetan, hegoaldean aldiz administrazioan dira gehiago. Akitania mailan, departamendu hau da gizon eta emazten arteko soldata desberdintasun handiena duena, bosteun euroko desberdintasuna aintzu. Zen. Eta prezeski emazte batzuen gana dugu, Leoni agergarai muskildiko hauzapezaren gana lehenik, laborarien eta bereziki laborari emazte erretretadunen soldatak azpimarratu dizkigu. eta jola, uh, laboai erretretak oso apalak diela. Eran ahi beita, julian ehuneko beho geiez apalago diela, beste edo zuinahilangile edo e eh, batz ez, Ordin, laboan erretrekatak zazpiegune eta sorti egunean alde esintutzu, gizomenak. Bena emaztenak boste egune eta seie egunean hartintutzu. Mm -hmm. Emazte erretretatik laboan txal. Kaholin Philips enpresa burua da eta berri arazo bat izan du langile gizon batekin. Duela guti uh, bizi izan dugu uh, historio bat, Emprexan gizon bat hartu genu genuelako, mm -hmm. eta osu gaizki pasatzen zen. Komenterio sexist piskat, xatenari e zen, komentarioak, ez egokiak ere. Eta baina xegur naiz duela urte bat nire langileek ez zituz dela, ez zer ehran eta hori, hori segur naiz. Beraz iimatian mugimenduarikin uh, pentsatzen dut orain maztea bezala ez dira bildu gauzak esateko. Martxoaren zorziko egunakari itzordu desberdinak emanak dira, eguerditan bazkaria antolatua da baionako herriko etxe itinean eta atxaldeko seietan manifestazioa baiionako herriko etxetik abiatuko dena.